Ja Tallinnasta tuulahtelee taas ja Katti Radio ohjelma on se, jota nyt juuri parasta aikaa kuuntelette. Täällä studiossa on nyt aikamoinen vilske. Täällä on kolme, kolme kissa. kissa ja pieniä pahinkojakin sattuu välillä. Mutta tietysti kissojen lisäksi täällä on, siis mä olen Helena Paavonsalo, kattiradiosta Radiosta tuttu entuudestaan. niin, meillä on vieras Suomesta Annukka Seppävuori. Tervetuloa Annukka. Kiitos. Ja nyt Annukka tulee kertomaan meille, meille tämmöisestä kirjain yhdistelmästä kuin SEY. Mitä hän se oikein mahtaa tarkoittaa? Otetaanpa siitä asiasta selvää. Eli Annukka, SEY. Mikä se on? Joo, eli SEY on Suomen eläinsuolyhdistysten liitto. Mm -hmm. Me ollaan Suomen suurin eläinsuolojärjestö. Ja meidän toiminta kattaa oikeastaan kaikki eläimet, eli Joo. voisi sanoa, että meidän toiminta on hyvin laajaa. Me tehdään tämmöistä niin yhteiskunnallista vaikuttamista, jossa me pyritään vaikuttamaan eläimiin liittyvään lainsäädäntöön. Me pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin, lisäämään tietoa eläimistä eri eläinlajien tarpeista. Lemmikin omistajille tuotetaan paljon materiaalia siitä, että mitä mikin eläinlaji tarvitsee ja sitten myöskin lapset ja nuoret on meillä suuressa, suuressa osassa, eli lapsia ja nuoriin kohdistuu hyvin paljon toimintaa, että meillä on kouluvierailijat, jotka käy, käy sitten puhumassa eläimistä ja meidän toiminnasta kouluissa ja, ja tuotetaan sitten oppimateriaalia myöskin. Niin sehän on hän se on aloitettava Kyllä, Kyllä, kyllä ilman on... muuta, että asanteet lähtee lapsista ja nuorista ja lapset on sillä tavalla hirveän niin vastaanottavaisia, että mä luulen, että lapsetkin luontaisesti haluaa hyvää eläimillä, niin se on hyvä siinä vaiheessa sitten ikään kuin ruokkia sitä, mm, mm. sitä semmoista hyvää tahtoa. Onko sinulla mitään käsitystä, että onko se miten muuttunut nämä asenteet, että onko saatu vaikutettua ihmisten asenteisiin? No sanotaan näin, että mä luulen, että vielä ollaan sillä tavalla aika jaka kahtia jakautuneessa maailmassa, että, että esimerkiksi kissojen asema on aika sillä tavalla kummallinen Suomessa, että on niitä ihmisiä, jotka haluaa hoitaa kissat ihan viimeisen päälle ja niitä hoidetaan ihan perheenjäseninä ja lapsina ja niille tehdään kaikki mahdollinen hyvä mitä vaan mitä mahdollista ja sitten on toisaalta niitä, niitä ihmisiä, joiden mielessä kissa hoitaa itse itsensä. Mm. Ja pärjää hyvin Suomen luonnossa yksin. Kyllä, mm. ikävä kyllä tämmöinen kuvitelma vielä on, joo, on sitten myöskin joo. valloilla. Ja ei tarvitse leikatakaan tietysti. Valitettavasti tämä on, on yksi uskomus, johon me myöskin pyritään sitten vaikuttamaan, että varmaan tuossa myöhemmin vielä puhutaan tässä kissojen leikkauttamista enemmän, mutta, mutta hyvin tärkeää olisi, että etenkin tällaiset vapaana ulkoilevat kissat leikkautettaisiin, jotta tämmöisiä ei-toivottuja pentuja sitten ei pääsisi niin paljon mm -hmm. syntymään. Sehän se on täälläkin se ongelma, että se on ihan, ja sitten varsinkin miehillä on jotenkin semmoinen semmonen asennoituminen siihen asiaan, että poikakissoja ei saa leikata. Se että... on miehille vähän arkapaikka jostain, joo. se palliin äh. poisto. <laughs> joo. joo. Sitten <laughs> kuitenkin miettiä, että miten, miten levoton se poikakissa leikkaamattomana on ja miten paljon niin. se sitä helpottaa ja rauhoittaa, että se leikataan. Ja ei kuitenkaan vaikuta, esimerkiksi jos ajatellaan, että hiirestys on hiirikissä, niin sehän ei millään tavalla vaikuta se leikkaaminen, ja se hiirestys. Ehkä voisi sanoa päinvastoin, että sillä vapautuu sitä energiaa sitten siihen. Siihen mm. hiiristämiseen. Niinkin voi ajatella ja se, että kissa ei myöskään lähde niin kauas vaeltamaan sieltä kotoa, lähenne, kun se on leikattu, Joo. jolloin se pysyy siinä pihapiirissä. Se on sellainen aihe, johon me aina palaamme ja aina muistutamme, mutta se vaan on niin vaikea ihmisille mm. sitä ymmärtää. Tietysti mä ymmärrän täällä esimerkiksi, jos eläke, keskieläke on noin 300 euroa kuukaudessa. Mm. Ja jos tällainen leikkaaminen, tyttökissan leikkaaminen, mitä mä nyt viimeksi olen kuullut, niin oli 60 euroa, mm. niin onhan se iso mm. raha, mutta se tehdään vain yhden kerran. Se tehdään vain kerran ja siinä sitten säästyy, säästyy jatkossa rahaa, jos ajatellaan, että niitä pentuja ei, ei sitten synny, mm -hmm. niin sehän toki, tokikin säästää. Ja, ja sitten toisaalta meillä Seyssä on oikeastaan niin kuin se, millä kun me pyritään tuomaan esiin, että mitä, mikäkin eläinlajohoidolle se sitten tarvitsee, niin siinä on taustalla myöskin ajatus tällainen hankinnan riman nostaminen, että saadaan ihmiset oikeasti miettimään, että onko, onko minulla aikaa, onko minulla resursseja, niin aikaa taikka rahaa, on, onko minulla tilaa, onko minulla halua pitää sitä eläintä jopa 20 vuotta. Että todella saadaan, pyritään tuomaan esiin, että mitä kissakin hyvään elämään tarvitsee, ja siihen kuuluu sitten, sitten eläinlääkärikäynnit. Kyllä. Joo. Niitä saattaa tulla yllättäviä ja ne saattaa olla hyvinkin kalliita. Jopa täällä, Joo. Jopa täällä vaikka täällä se on huomattavasti edullisempaa, mutta Joo. itse juuri tässä joudun kokemaan sen, että joudun käyttämään sairaalassa ja kyllä siihen toista tuhatta euroa paljon rahaa, että, että, että se on hyvin hyvin nopeasti menee, se pitäisi miettiä todellakin ennen kuin ottaa. Mutta tämä on sellainen aihe, mistä me puhumme jatkuvasti Joo. ja al alituisen, niin kauan kunnes Siihen asiaan saadaan järjestys, Joo, toivotaan että näillä meidänkin puheilla. Mutta elikkä sä olet siis täällä Seyssä ja mikä sun roolisi siellä? Mitä sä teet siinä? Eli mä oon Seyssä viestintäpäällikön sijaisena, mm -hmm. eli kissa haluan niin kovasti ulos, että... <hysy> Joo, mä kissa ulos. <hysy> no niin, päästettiin kissa tosta ulos ovesta. Se on semmonen homma, että aina kun ovi on suljettu, niin siitä pitää sitten päästä jomalle kummalle puolelle. No niin, me jatketaan. Ja se siis viestintäpäällikön sijaisena? Joo, kyllä. Et, mitä mä käytännössä teen, niin se on, on toki hyvinkin laaja kenttä itse asiassa, että se on, on tämmöstä niin kun, no. Oikeastaan voisi sanoa, että yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta myös niin monen, monen suuntaan viestimistä, eli, eli viestintää ihan, ihan tuonne suurelle yleisölle, median suuntaan, meidän sisäisten toimijoiden välillä, kaiken näköistä. Paljon tuotetaan sellaista ihan kirjallista materiaalia, joka sitten on myöskin minua Joo, ja vaikutatte myöskin, tai yritätte ainakin vaikuttaa myös päättäjiin. Kyllä meillä on Suomessa nyt uudistetaan tuota eläinsuojelulainsäädäntö on itse asiassa uudistettu jo vuoden ajan mutta nyt työ etenee sillä tavalla että toivon mukaan tuossa vuodenvaihteessa vaihteessa saadaan, saadaan lakiluonnos näytille kierrokselle ja tuota, siinä sitten tosiaan olisi tarkoitus meidän edellinen eläinsuojelulainsäädäntö on yli 20 vuotta vanha. Ja on sitten tarkoitus päivittää tällaisia hyvinkin vanhentuneita käytäntöjä. Me sitten pyritään vaikuttamaan siihen, että siitä laissa tulisi mahdollisimman hyvä. Meillä on ollut edustajia tässä eläinsä uudistustyötä ohjaavassa työryhmässä. Mm -hmm. Ja me ollaan myöskin siinä samalla sitten kampanjoitu tämän la lain puolessa, että meillä tällä hetkellä on esimerkiksi Animalian kanssa yhdessä tämmöinen eläinlaki meneillään. Ja Miten se meillä... käytännössä tarkoittaa? Joo, meillä on tämmöinen eläinlaki-vetoomus, johon me kerätään allekirjoituksia. Meillä on kuusi kohtaa, jotka on meidän mielestä ne tärkeimmät epäkohdat nykyisessä laissa, jotka me ehdottomasti halutaan, että uutellakin täytyy saada. Ja tämän vetoomuksen on allekirjoittanut tähän mennessä jo lähes 50 000 ihmistä. Missä se voi tehdä? Se voi tehdä ihan vaikka osoitteessa eläinlaki.fi. Eläinlaki.fi ja siellä voitte käydä allekirjoittamassa. Ja teillähän oli tuota, mä tässä näitä S.E.Y.n tavoitteita, niin teillä oli mun mielestä aika hyvin sanottu nämä peruspilarit eli kolme oikeutta, että eläimillä on oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin ja oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen mahdollistavaan elinympäristöön. Oikeus hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn? Kyllä. Nämä on hyvin tärkeitä asioita, jotka nykylaissa ei, ei oikeastaan niin valitettavan monessa kohtaa toteudu. Että ihan tosiaan puhutaan niinkin perustavanlaatuisista kuin asioista kuin käyttäytymistarpeiden toteutumisesta, oikeudesta kivuttomuuteen, kipua aiheuttavissa toimenpiteissä. Että kyllä nämä on hyvin, hyvin sellaisia meidän mielestämme niin perustavanlaatuisia asioita ja oikeus ihan liikkumiseen. Mm. Että sanotaan, että jo erityisesti nämä on sellaisia asioita, jotka koskevat tällä hetkellä tuotantoeläimiä. Niin. Joita sitten saatetaan pitää paikallaan lähes ympäri vuoden ja, tai sanotaan hyvin pitkiä aikoja kerrallaan. Mm. Esimerkiksi, esimerkiksi nautoja pidetään, pidetäänkin paljon kiinni parressa ja emakot, emakot viettävät lähes puolet vuodestaan sellaisessa kääntymisen liikkumisen estevässä häkissä. Oho! Uh -huh. uh -huh. Niin ihan tämmöisiin asioihin pyrimme sitten vaikuttamaan. Mutta sitten mitä lemmikkipuolella meillä on, on tota noin, niin oikeastaan meidän tärkein tavoite tällä hetkellä on tämä pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, joka nimenomaan ehkäisi näitä kissa- ja koira-ongelmia. Uh -huh. Että puris erityisesti näihin Pentlutehtailuun ja sitten tai villintyneisiin kissapopulaatioihin. Villikissojahan ei Suomessa tokikaan ole, mutta villintyneitä kissoja mm -hmm. voi olla. Mm -hmm. Sellaisia ei kenenkään kissoja, jotka tosiaan leikkaamattomia ja vapaasti saattavat lisääntyä. Ja nämä on valitettavasti lisääntyneet, tällaiset kissapopulaatiot. Suomessa. Joo. Että saattaa löytyä ihan sellaisia sadankin kissan, usean kymmenen kissan, mutta jopa yli sadan kissan populaatioita, joissa sitten on paljon sellaisia sairaita, huonokuntoisia yksilöitä, Hyvin sisäsiittoisia ovat. Ja sisäsiittoisia tietysti joo. On. Ja, ja kun ei hoideta, ei ole mitään lääkitystä, ei, niin, ei, ei madotusta, ei, ei mitään, niin sen tietää, mitä siitä seuraa. Ja me katsotaan, että tämä tunnistusmerkintä ja rekissöriti siinä mielessä tätä ongelmaa, että jos esimerkiksi löytäkissakin, kissaa valeet tosi hylätään paljon. Että jos kissakin viedään löytäeläiten talteenottopaikkaa ja sieltä löytyy se siru ja sirun kautta löytyy omistaja, niin kissoista huomattavasti siis suurempi osa ensinnäkin löytää takaisin kotiin. Ja siinä sitten toisaalta kissan arvostosta voidaan nostaa sillä, että kun kissa ei ole ilmainen, siitä joutuu sitten myös maksamaan niitä hoitopäiviltä ja se säästää myös kunnan kuluja. Kun niin kulut peritäänkin omistajalta eikä ne tuu sinne kunnalle. Mm. Ja sekin tietysti ihan jo, että jos sä haluat ottaa kissa, niin sä joutuisit maksamaan siitä jotakin. Et sillä Joo, on joku hinta. Sillä on hinta ja sillä on arvo, ihan rahallinen. rahallinen että... arvo, se on valitettavasti pakko. Että sitähän on paljon puhuttu, että koiria arvostetaan paljon mm. enemmän kuin kissa. että kissan arvostus varsinkin täällä virossa, niin se on ihan, ihan kyllä se niin kuin näkee Joo. siinä kaikessa suhtautumisessa. siihen ja sitten ne pääsevät lisääntymään. Tämä tunnisten merkintä siis tarkoittaa tätä siruttamista? Se on siruttamista, joo. Ja tosiaan ajatus on, että Sirun niin omistajatiedot sitten löytyisi kaikki yhdestä paikasta. Mm -hmm. että meillä itse asiassa tavoitteena on ihan tällainen EU-laajuinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti. Että tota, se ei sitten koskisi vaan, vaan ja ainoastaan suomea vaan sitä ihan koko eu -huun. että Hyvin monessa maassa näitä on. Ja itse asiassa EU-maista Suomi on ainoa, jossa ei ole vielä koirille tämmöistä pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä. Kissoille se on mm -hmm. vielä harvinaisempi, mutta toivotaan, että tämmönen sitten saadaan. Toivotaan, että saadaan. Miten se muuten käytännössä, kun tämmönen eläinlääkäri laittaa sen siruun? Sehän on mm -hmm. ihan kivuton toimenpide, sitä ei kissa juuri reagoisi siihen. Ei. Mutta tuota, millä tavalla se sitten on ja mistä se, onko joku rekisteri olemassa, että mistä? Joo, joo, niitä on tällä hetkellä useampikin taho ylläpitää niitä rekisterejä, että... Se mitä me toivotaan tosiaan, että, että nämä rekisterit siinä mielessä yhdistettäisiin, että ne löytyisi, löytyisi niin kuin samasta paikasta ne tiedot, että miten se nyt sitä teknisesti järjestääkään, niin se on, on meille sinänsä sama, että näitä toimivista järjestelmiä kuitenkin on Euroopassa, että voidaan katsoa, että mikä, mikä toimii. Mistä semmoisen löytää sitten? Jos ihan, että Minulla on nyt sirutettu tämä kissa, niin mistä... Joo, no tosiaan tällä hetkellä ongelma on se, että niitä tietoja rekisteröidään useampaan paikkaan. Joo. Että voi olla, että joutuu useammasta rekisteristä kysymään, että jos ei tiedä, että mihin se kissa on, Joo. Joo. on rekisteröity tai koira. Mutta, mutta, mutta. mutta se, joka tapauksessa se helpottaa kyllä tämän kissan, kissan löytymistä. Joo, kyllä. Jos, että omia, tällä hetkellä hetkellä. Tällä hetkellä hän löytökissoista vaan noin 10% päätyy takaisin omaan kotiin, niin tällä mm -hmm. saataisiin toivon mukaan sitten tähän muutos. Niin ja sitten muutos pitäisi saada siihen, että kissa ei karkaa. No se on niin. se ensimmäinen asia, että, että huolehditaan niin luvattoman usein kuulee semmoista, että, että kissa hyppäsi ikkunasta, karkasovesta. ovesta, eihän, eihän semmoista saa tapahtua. Niin sanotaan, että ilman muuta aina mahdollista, että vahinkoja tapahtuu, mutta näitä kyllä tapahtuu hyvin paljon just kesällä. Mm, kyllä tuuletetaan. Tuuletetaan paljon, että ihan helppoja tapoja olisi esimerkiksi verkottaa tuuletusikkunat, kyllä. jolloin ei tarvitse miettiä, että että onko se nyt kissan mentävän aukon kokoinen vai minkä kokoinen. Ja parvekkeen voi myös ihan, ihan vaikka verkottaa. Sä voi verkottaa, tiedän kyllä ihan, ja kannattaa lasittaa kannattaa parvekkeet ehdottomasti. Se on toinen vaihtoehto. Se, oli itsellekin olla, se on itsellekin miellyttävämpi olla joo. semmoisella Mokka. parvekkeella ja kissat viihtyy. Mä näin muuten tässä, mä näin ihan järkyttävän tilanteen. Tuossa ajeltiin jostakin johonkin täällä ja, ja siellä oli semmoinen matalahko kerrostalo ja se oli toisen kerroksen ikkunalaudalla, kissa ulkopuolella. Ja Joo. Ikkuna oli kiinni. Ah, se oli järkyttävä. Mä luulen, että siinä on varmaan käynyt joku vahinko. Että kyllähän näitä tietenkin, Joo, aina jo. täytyy muistaa, että jotain voi tapahtua, mutta että se on sitten toinen asia, että jos kissa aina keikkuu jossain parvekkeen tai jo. ikkunan ulkopuolella, Joo. niin... Joo. Oli Paineet, järkyttävä. järkyttävää ja katseltavaa, mutta otetaan sitten tähän väliin vähän musiikkia. Ja kuten meillä on ollut tapana, niin meidän vieras valitsee musiikit. Ja sä olet Annukka nyt sitten valinnut meille mikä sulla on ensimmäinen kappale? No joo, mä ajattelin vähän tällaisella teemalla naiset ja hieman, hieman vanhemma, vanhempi tällainen klassisempi musiikki. Mm -hmm. Niin tota, jos aloittais tällä Janis Joplinin Mercedes-Benzillä. No niin, aloitetaanpa sille ja päästään vähän kevyempiin tunnelmiin tässä nyt. Oh Lord, won't you buy me a My friends are by me vielä tähän tuota SEYn toimintaan. Kerrotko pikkusen tarkemmin vielä tästä Annukka? Joo, eli meillä tosiaan on nämä 41 jäsenyhdistystä, jotka on meidän ikään kuin toimijoita kentällä, erityisesti näissä lemmikkiasioissa, mutta ihan erityisesti kissa-asioissa, että näistä meidän 41 jäsenyhdistyksestä valtaosa toimii myöskin kissojen parissa, löytykissojen parissa, kodittomien kissojen parissa, että joillain on ihan oma löytöeläintalo, mutta sitten suurin osa ylläpitää tällaisia niin kuin löytää, sijaiskoteja, joista jo. sitten etsitään näille kodittomille eläimille. Joo. Onko nämä mitenkään jakautunut ympäri Suomen? Niitä on, on aivan, Ihan joka puolella. On ihan joka puolella. on etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Että kyllä on. Ihan et varmasti voi löytää, tota, kun katsoo Googlesta ihan. Joo, paikkakunnan. Kyllä, ja meidän sen sivuilla on sitten ilman muuta tietysti, koottu. Joo. Ja sanotaan näin, että meille paljon tulee toimessaankin kautta kyselyitä, että ihan tällaisia käytännön kyselyitä, että minne vaikka voi viedä jonkun, jonkun kissan tai miten joku ongelma jollain on alueella, niin me joko ohjataan heidät tänne jäsenyhdistyksen puoleen, tai sitten meillä on tuommoinen satakunta vapaaehtoista neuvojaa, joita myöskin mm. on ihan ympäri Suomea. Ja he on tämmöisiä niin matalan kynnyksen... Niin ap apuja tällaisissa eläinaiheisissa ongelmissa, että jos miettii, että onkohan tuolla naapurin koiralla nyt kaikki ihan kunnossa, mm -hmm. tai naapurin kissalla, niin aina voi ottaa meidän eläinsuojelun neuvojan yhteyttä ja jutella hänen kanssaan, että mikä olisi nyt sitten hyvä toimintatapa tässä ja hänen kanssaan voi sitten tarvittaessa olla niin eläinsuojeloviranomaisienkin yhteydessä. Niin, jos on tämmöistä. Jos on suurempia ongelmia. Kyllä. ongelmia. Joo. Vaikka naapurin, naapurin koiran kanssa. Kyllä. <laughs> Mutta hyvin usein on huomattu, että, että ihmiset on aika vastaanottavaisia kuitenkin sellaisille, että usein ongelmat johtuu tietämättömyydestä, että se, että jos sinne eläinsuojeloneuvoja tulee vähän juttelemaan vaikka mm. koiran hoidosta, niin, niin se niin. hyvin usein on ihan Ihan sitten auttaa ratkaisemaan. Ne on se. siis vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvoja. Kyllä. Millä tämä rahoitetaan tämä toiminta? Se, ja toiminta. Joo, no sanotaan, joo, Se on toiminta Joo, toiminta jäsenyhdistyy, siis tota niin sanos nyt näistä jäsenmaksuista. Puolet tulee meille ja puolet tulee tälle paikalliselle jäsenyhdistykselle ja me sitten tarjotaan näille jäsenyhdistyksille kaikennäköistä tukea ja apua me hyvin pitkälti edetään kuitenkin lahjoitusvaroin, eli meille tulee kertalahjoituksina, kuukausilahjoituksina ja sitten tota, no, tekstiviestilahjoituksina, mutta että erityisesti nämä on, että meille hyvin, hyvin tärkeä tulo lähden nykypäivänä, mm -hmm. että he, he Miten... sillä tavalla mm -hmm. niin tuovat vakaan pohjan sille rahoitukselle ja toiminnalle, että on, on tietty määrä ihmisiä, jotka sitten kerran kuussa lahjoittaa jonkun tietyn summan. Ja, ja. Miten se käy? No, teidän sivuilta löytyy varmasti neuvot Meidän siihen, että kuinka löytyy. voi tukea? Kyllä, siellä on ihan sey.fi, niin siellä löytyy hyvin näitä tuetoimintaamme. Niin sieltä voi käydä katsomassa, että löytyisikö sieltä itselle joku sopiva tapa Joo. auttaa. Oliko teillä sitten jotain muutakin kuin nämä tämmöiset lahjoitukset, oliko teillä jotakin tällaisia eettinen lahja? Joo, me myydään myöskin tämmöisiä tosiaan eettisiä lahjoja, joissa voi Vastaa vaikka kissalle ruoan päiväksi tai kissalle leikkautuksen. tai Et Siellä on ikään kuin eri summia, joilla saa jonkun tietyn konkreettisen asian. Onko teillä jotain koruja ja sellaisia <köhön> kevyitä juttuja myöskin? Meillä on, on tällainen lahjakauppa, josta Jou. myydään muutamia tuotteita, mutta sitten meillä on ihan sponsoreita, joiden kautta sitten saattaa olla tämmöisiä sopimuksia, että meillä joku tietty, sum, tietty osa jonkun tuotteen myynnissä tulee sitten meille, että kyllä meillä paljon myöskin varainhankintaa tehdään toki. Joo, Joo, se on tärkeää työtä, sitä täytyy tehdä suurella sydämellä. Kyllä se ja. vähän niin on, että, että tota, huomaa, että tähän valikoituu hyvin sellaiset, sillä tavalla ihmiset, jotka todella todella haluaa tehdä, tehdä jotain eläntä hyväksi. Niin, se ei pelkkä rahaa ei tässä voi olla, ei. se palkka ei voi olla houkutilähtiä <lacht> tämmöiseen työn. <lacht> Kuinka kauan se on ollut siellä? Mä oon ollut oikeastaan kolme vuotta Joo. eri rooleissa, mutta nyt tosiaan, Joo. tosiaan sitten tuossa viestinnässä. Ja viihdyt hyvin. Todella hyvin. Niin, <laughs> kyllä. Niin. Onko siellä mitään tämmöisiä, törmännytkö siellä ikäviin asioihin myöskin? No ilman muuta, että kyllähän nämä on niin raskaita asioita, joiden kanssa mekin töitä tehdään ja se, että, että ihan ja joku lainsäädäntöön vaikuttaminen ja tietää minkälaisia tuulimyllyjä vastaan välillä sitten joutuu, joutuu taistelemaan. Mm. Niin toki se on ihan itsessään raskasta ja sitten se, että tulee aika kamalia eläinkohtaloita niin. myöskin käsiteltäväksi, niin totta kai se, se käy sitten myös meille raskaaksi, että vaikka ilman muuta nuo meidän kentällä olevat toimijat on niitä, joille ehkä tulee sitten nämä tällaiset konkreettiset tilanteet useammin vastaan ja pahimmin. Mm, kyllä. Kuinka sitä Et... jaksaa? Koi, kyllä se, se on se, että siitä kuitenkin kokee saavansa jotain, kokee tekevänsä jotain arvokasta ja hyvää niin kyllä sitä sitten ihminen yllättävän paljon jaksaa. Mm -hmm. Se on todella arvokasta työtä. Mä arvostan erittäin paljon. Ja itse kun olen kissa kissahullu, niin, <tos> <tos> niin että, että, mulla on tosiaan seitsemän, seitsemän kissaa ollut, ollut ja tuota, neljä on nyt jo urnassa. Mutta kuitenkin sydämessä kaikki. Kyllä. Tästä Seyn toiminnasta vielä sitä voidaan siis tukea tällä tavalla, teillä kuten edellä kerrottiin, mutta millä tavalla tähän, jos joku haluaa tulla vapaaehtoisena toimintaan mukaan, niin millä tavalla se sitten onnistuisi? Joo, no esimerkiksi jos kiinnostaa tällainen toiminta, niin voi esimerkiksi etsiä sen lahimman jäsenyhdistyksen sieltä CY sivuilta, CY ja tarjota sinne apuaan, että olisiko, hmm. olisiko teillä tarvetta minkälaiselle. Sitä... kaikenlaista. Kyllä se kaikenlaista erityisesti tarvitaan vapaaehtoisia niin messuille ja muille, muihin tapahtumiin. Ja niihin usein mm -hmm. on vähän vaikea sitten saada riittävää miehitystä niin ihan semmoseen. Sitten Monessa paikassa tarvitaan ihan eläinten hoitoon tai lähinnä sosiaalistamiseen, mutta sitten, sitten myöskin näitä eläinten sijaiskoteja tarvitaan monessa paikassa jatkuvasti. Ja niissä saattaa olla ihan krooninen pula. Että jos olisi valmis antamaan tällaisen tilapäisen kodin eläimelle, Mm. niin kannattaa olla siihen lähimpään yhdistykseen yhteydessä ja kysyä, että olisiko siellä tarvetta. Mm. Mm. Että voisi ottaa itselleen vaikka kissan sijoitukseen vähäksi aikaan, mm. niin kauan kun sille löydetään sitten Kyllä. oikea koti. Kyllä, tässäkin kuitenkin vaatii sitoutumista. Siellä saattaa olla aika, aika traumatisoituneitakin eläimiä, että siinä voi sitten kästää vähän aikaa luottamuksen saavuttamisessa ja voi olla ollaan vaikka jotain sairauksia, jotka vaatii hoitamista, että ne ei välttämättä ole ihan helppoja joka tapauksia. Ei välttämättä ole missään tapauksessa helppoja monetkaan, mutta ne on haasteellisia. Mä olen sitä Kyllä. sanonut, että tämmöinen on mun mielestä kaikista paras Kyllä. mielenkiintoisin, että siinä on haastetta, että miten mä ton kanssa pärjän. Sitten on tietysti se, että jos kotona on jo esimerkiksi kissoja ja sinne tulee joku tällainen, tällainen joka on, voi olla sairaskin, niin niitä pitää pitää sitten eristyksessä siellä kotoankin. Kyllä. Kyllä joo. Ja sitten tietysti sitä pitää varoa, että ei kiinny liikaa, ellei sitten halua antaa sille sitten lopullisen kodin. Toki sitäkin tapahtuu, että se sijaiskoti muuttuukin pysyväksi kodeksi, mutta siinä on tietysti se huono puoli että siinä menetetään hyvä sijaiskoti. Niin tietysti, joo. joo. Ja sijaiskotia tarvitaan paljon. Kiinni. Ja sitten myös näissä löytöeläintaloissa tarvitaan, jos ei muuta osaa siellä tehdä eikä pysty tekemään, niin siellä tarvitaan tämmöistä silittäjää ja mm. sylittäjää että sielläkin voi käydä niinku tutustumassa niihin kissoihin ja seurustelemaan niiden kanssa ja opettamaan niitä vähän niinku ihmisten, ihmisten kanssa olemaan, Kyllä. että, että se niinku vähän sosiaalisoitumaan, että ne ei ole niin arkoja. Kyllä. Et sen näkee, että kun menee tuonne löytöeläintaloon, niin siellä on ihan sel selkeästi sellaisia kissoja, jotka tulee heti tyköjä on heti puskemassa ja sitten on niitä arkoja, jotka sähisee kun menee lähellekään. Mm. Et ne on just niitä haasteellisia, mitä... mutta se vaatii aikaa. Kyllä. Ei se yhden, yhden käynnin perusteella mm. ei vielä tapahdu yhtään mitään. Tällaista te jos miettii, niin se on vastuullista työtä sitten myöskin. Että se on nimenomaan tällaiselle aralakissalle usein se paras mahdollinen paikka tottua ihmiseen ja elämään ihmisen kanssa, mm. sopeutua sellaiseen lemmikin elämään. Joo elikkä kaikenlaista, kaikenlaista työtä siis tosiaankin ihan äärestä viereen löytyy, löytyy varmasti vapaaehtoisille. Kyllä. Ja palkkaa ei tietenkään tule muuta kun palkkana on se hyvä mieli. Hyvä mieli. Mm. Kyllä se, se on. Niin. Se on todella palkitsevaa. Kyllä. Kyllä. Itse tiedän tietysti kun on, on näitä löytökissoja mullakin kaikki. Kaikki olleet, niin tuota, sen, sitten kun sille, se voittaa sen luottamuksen ja näkee, että kuinka se viihtyy ja tykkää. Mm. Ja, ja niin kuin mä oon sanonutkin, mun päivät ne kissan kehräyksestä mm. sekä kotona että sitten tietysti täällä kissakahvilassa, kassikohviknurrissa, jossa meidän studiosiat se. Niin täällä on kanssa, sitten kun tänne tulee, niin tullaan vastaan kauheasti, että mummi sieltä tulee. Kyllä siitä hyvän mielen saa. Kuunnellaan me välillä pikkusen musiikkia. Sulla oli siellä valittuna joku taasen. Joo, no olisiko nyt sitten toi Dusty Springfieldin Son of a Preacher Man. No niin. sitä välillä.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 No matter how hard I tried When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything is all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man käyty läpi tätä SEYN-toimintaa ja miten siihen pääsee mukaan, miten sitä voi tukea, mitä siellä tehdään. Miltä sinusta nyt näyttää tämä teidän tulevaisuus? No kyllä sillä tavalla hyvältä, että meillä on hyvin vakiintunut asema tuntuu jo olevan, olevan tuolla eläinsuolokentällä. Meihin tunnetaan luottavan paljon mm -hmm. ja meidän toiminta kasvaa jatkuvasti. Niin kyllä siinä mielessä hyvältä näyttää, että mitä suurempia me ollaan, niin sitä enemmän me toki voidaan vaikuttaa eläinten hyvinvointiin mm. tai eläinten hyvinvointiin liittyviin niin epäkohtiin. Ja työsarkaa riittää. Työhönsarkaa valitettavasti riittää enemmän kuin, kuin mitä ehtii tehdäkään. Että ilman muuta joudutaan sitten miettimään resurssien mukaan, että mihin kaikkeen on mahdollista lähteä mukaan. Ja kohdennetaan toimintamme sitten siihen, missä siitä on eniten hyötyä mahdollisimman suurelle joukolle eläimiä. Mm. Mutta kyllä tosiaan, Kasveta, koko ajan ollaan kasvettu ja tuntuu, että ihan, ihan valo näyttää kyllä siinä mielessä. Ja se on siinä mielessä hyvä, että meidän rahoituksesta aika pieni osa tulee, tulee tällaisesta niin julkisesta rahoituksesta. Mm -hmm. että toki tällaista niin lasten ja nuorten kulttuurirahaa jonkin verran saadaan, mutta se on, on kuitenkin melko pientä. Mm -hmm. Niin tukijoita kun on, niin, niin mm -hmm. tuota, hyvältä näyttää. Se on tuota, suurin ongelma kuitenkin näistä tuotantoeläinten kohdalla. Että niitä kohdellaan. No mä en tykkää vertailla, vertailla mm, mm, ongelmia keskenään, niin, että mikä niin. on suurempi ongelma kuin toinen. Että sillä tavalla ei oikeastaan voi voikaan ajatella, että meillä on eläinlajikohtaiset tavoitteet, jotka on oikeastaan voisi ajatella ihan samanarvoiset keskenään. Niin, niin. Että toki tuotantoeläinten kohdalla voi ajatella niinpä, että se koskee sitten taas niin monia eläimiä. Mm, mm. Että siellä, siellä riittää myöskin työnsarkaa. Ni niin, riittää puolella. näissä pienemmissäkin kissoja ja koiriin. Kyllä. Ja toki kissoja ja koiria on myöskin hyvin paljon ja sitten on, on sellaisia vähän unohdetumpiakin eläillä. Niin kuin vaikka esimerkiksi kalat, joista puhutaan valitettavan vähän, että kalojen kivustoja. Niin se, on, se onkin jännä juttu jo. Olen lukenut sen, sen, sen. No nyt mä en muista hänen, mutta kun etunimen tietysti Helena, tämä Millaista on olla eläin. Joo, Helena ja Telkäranta. Kyllä. Telkärä, joo. joo Hän on tulossa meille joskus oh. syksymällä myöskin oh, ne. tänne kertomaan tästä kirjastaan. Että se on myös sellainen kirja, joka kannattaa lukea. Kyllä. Ja siinä niin kuin avautuu silmät ihan eri tavalla joo. pohtimaan, että joo. mitä se on se eläimen, joo. eläimen kohtelu. Joo. Sitten me päästäänkin sitten vielä, vielä tuota tähän viimeiseen aiheeseen, joka nyt varsinkin tällä hetkellä täällä tallinnassa on erittäin ajankohtainen. Täällä nimittäin esiintyy nyt, kun tätä ohjelmaa tehdään, tehdään niin esiintyy tämmöinen eläinsirkus, joka tulee Venäjältä ja he ovat kahtena päivänä täällä esiintymässä ja nyt tänään tiistaina, nyt meillä tämä 14. päivä kesäkuuta, niin siellä on myöskin mielenosoitus siellä sirkuksen edessä näitä, näitä tuota, eläin eläimiä kohtaan, että, että siellä me puhuttiinkin tästä edellisessä ohjelmassa just näistä eläinsirkuksista. Ja sopivasti täällä Tallinnassa ja koko virossa on tänään suruliputus. Mä ihmettelin tuossa niin, että johtuuko se siitä, että tämä eläinsirkus on täällä, mutta ei se ihan, ihan se ollut, vaan tänä, tällä päivän määrällä vuonna 41 10-20 000 virolaista kyyditettiin Siberiaan. Sen takia täällä nyt suru liputetaan. Miten tuota... te Suomessahan tuo eläinsirkus, eikö ole kielletty? Suomessa muiden villieläinten käyttö kuin merileijonien, käyttö sirkuksissa on kielletty. Merileijonia saa? Merileijonia saa edelleen pitää sirkuksissa ja siinä on semmoinen kummallinen poikkeus tosiaan tehty sen takia, että meillä on sirkus, joka niitä on, on halunnut käyttää. Mutta me tosiaan pyritään nyt tähän uuteen eläinsuojelainsäädäntöön Sama ihan kielto. Me, Tämä sisältyy meidän eläinlaki vetoomuksessa on myös kohta, että villieläinten käyttö sirkuksissa tulee kieltää. Et samalla, että samoin, samoin me halutaan myöskin kielto, Et Suomessahan on sellainen erikoisuus, että vaikka Tampere-delfinaario lopet, lopetti toimintaansa, niin Suomen saa kyllä edelleen tuoda eläviä delfiinejä. Kyllä. Et, nyt olisi oikein hyvä aika sitten ihan lain, lakiinkin kirjata tämmöinen, että ei, ei sitten saa tuoda. Joo. enää eläviä delfinejä. Joo. Ja tosiaan, että merille ei ainakin saataisiin pois näissä sirkuksista, koska siihenkään ei, ei itse asiassa minkäännäköistä perustetta ole, että minkä takia niitä, ne sitten paremmin sopeutuisivat sen tyyppisen elämään kuin muut villieläimet. Joo. joo. Ja täällä on tässä venäläis sirkuksi, joka nyt täällä Tallinnassa sitten tänään ja huomenna esiintyy, niin siellä on myöskin näitä, siellä on tietääkseni karhuja, ja sitten näitä isoja kissa, kissapetoja, siis mitä näin tuo leijonia ja tiikereitä ja tämmöisiä. Ja se on aika järkyttävää, että jos tästä haluatte enemmän, enemmän tietoa, niin meidän, kun katselette tuolta meidän sivulta niin siellä löytyy kyllä sitten tätäkin koskeva, koskeva ohjelma, että, että se on, se on tosi, tosi tuota surkea tilanne. Sirkus sinällähän sehän on hienoa taidetta. Joo, siis onhan se, se, se, niin. Eihän siellä tarvita eläimiä? Se on joku kummallinen muinaisjääne, että siellä... Ja ihmisillä on juuri se tietämättömyys, että he eivät tiedä sitä, että kuinka niitä kohdellaan niitä hmm. eläimiä näiden näytösten välillä. Kyllä, ja sehän siinä on, että jos ei niin, pitäisi tietää, että... Mit, mä mä käyn niin hyvin sitä sirkusten tilannetta, niin eläinten tilannetta tunne, että, että miten nämä kesy, kesyeläimet sitten siellä, tai domestikoituneet eläimet siellä sitten Pärjää, mutta, mutta totta kai eläimet, kun eläimet täytyy sitten siinä väliajalla huoltaa. Totta kai huolta niin hyvin lajityypillisesti kuin mahdollista. Että. Niin, ja sitä ei varmaan tapahdu kyllä montakaan kertaa. Ja sitten se, että kun ne kulkevat ympäri, ympäri maailmaa, kuljetetaan näitä eläimiä, niin kyllä ne varmasti aikamoisissa häkeissä ja semmoisissa ovat, että ei. Ja sanotaan, on se, minkä takia olisi ihan hirveän tärkeää saada itse tämä villiläinten käyttö sirkuksissa kiellettyä ihan EU-laajuisesti on, että ei sitten tapahtu, tule tapahtumaan tämmöistä, että, että eläimet vaikka jätetään johonkin maahan siksi aikaa, kun sirkus siirtyy toiseen maahan, jossa niitä ei saa pitää, mm. ja sitten taas siirretään niin, eteenpäin joo. ja haetaan, no. että tavallaan siinä sitten synnytetään, saetaan no. synnyttää tämmöinen ongelma. No. Että tässä, olisi, tässä on yksi asia, mikä olisi ihan hirveän tärkeä myös saada tuonne EU-lainsäädäntöön. Oletko te millä tavalla edennyt siinä asiassa? No nyt itse asiassa en ole ihan varma mikä sen konkreettinen tilanne on, että mehän vaikutetaan tähän eu lainsäädäntöön säädäntöön tällaisen kattojärjestön kuin Eurogroup for Animals kautta. Mm -hmm. Eli heillä on sitten taas kymmeniä jäsenjärjestöjä ympäri EUta ja he on sitten he, jotka niin lobbaa tulla Brysselissä ja hakee kampanjoita tukea näitä jäsenjärjestöiltään. Niin heillä varmasti olisi hetkinen paras tieto, että... Joo. Missä, mennään. missä mennään. Toivotaan, että mennään ja lujaa mennään eteenpäin, Kyllä. se olisi erittäin tärkeää saada tämmöiset Tällaiset turhanpäiväiset, kun ei ihminen tarvitse niitä mm. eläimet. Siinä vaan tietysti ehkä joku sellainen, kuvitellaan, että se, on niin kuin, että se eläin suorastaan nauttii sitä esiintymisestä. että se nyt ei vaan ole. Jos on osia, niin kuin, jos saattaa johtua siitä, että ihminen tulkitsee eläimen ilmeitä ihmislähtöisesti, vaikka eläimen eleet on, niin eläkieli on ihan, ihan toisenlainen, että eläimen elä saattaa merkitä jotain aivan muuta kuin mitä ihminen ajattelee. Mm. Ja siitä sitten ajatellaan, että delfiinit hymyilee ja nauraa, koska joo. niiden ilme nyt vaan saattuu olemaan sellaiset. Joo, <laughs> niin, joo. Jo se on vähän sellainen, se suu ylöspäin. Niin joo. Kyllähän, tuota, siis, kyllähän kissatkin nauttivat esiintymisestä ainakin täällä kissakahvila nurissa missä meidän studio on. Niin niin tuota, siinä on tuommoinen pyörä, niin kuin Oravan pyörä vai mikä se nyt on? Juoksupyörä. Iso, juoksupyörä, joo. Niin selvästi näkee, näkee kun tämä meidän pummi esiintyy. siinä oikein suorastaan esiintyy. Ja hän katsoo ja sitten hän kerjää, kerjää sitten vähän, että huomatkaa nyt minut, kun minä ajoin näin hienosti. Se on mutta hyvin yleistä. mulla on kotona myös tuommoinen juoksupyörä ja mulla on kissa, joka myös haluaa se juttelee hirveästi, kun se juoksee. Ja haluaa joo. niitä kehuja ja häntä pitää joo. kehua, että hienosti nyt menee ja tosi hyvä ja, ja sitten hän tyytyväisenä, niin. Joo, joo Pummi on samanlainen, että se sit, kun se oikein innostuu, niin se rupeaa naukumaan. Joo. Ja, ja tekevät sitten tekevät. minä nauun siihen kanssa ja sitten, sitten tietysti nuo vieraat luulee, että mä oon jotenkin opetettu Pummi siihen. Mutta kun mä vaan tiedän sen etukäteen, että Pummi tekee näin, niin mä sitten menen siihen mukaan. Ja sitten me jutellaan pitkät ajat siinä. Joo, silloin Silleen se menee. Silloin, silloin, silloin tuota, Tämä eläin nauttii sitä esiintymisestä. Kyllä. Häntä ei pakoteta siihen, ei millään tavalla, eikä häntä ole opetettu siihen millään tavalla. Hän tekee sitä ihan omasta vapaasta tahdostaan, silloin hän nauttii. Mutta ei varmastikaan sillä tavalla, että hänet olisi pakotettu. Pakotettu, niin, pakotettu, niin monta kertaa noissa kai on sitten se kouluttaminen sitä, että se sitä ruoskaa ja rangaistusta ja sitä kautta. Mutta me on nyt saatu tämä... Eläinasian aika ja eläinsirkukset saadaan kiellettyä niin sitten me ollaan erittäin tyytyväisiä. Erittäin tyytyväisiä. Ja, ja kiitän sinua, kun annukka oli tosi mukava kun tulit. Kiitos. Helsingistä. Tulit. Niin. Joo. Helsingistä tänne Tallinnaan eihän tuo matka kauhean pitkä ole. Teitä tuli Ei. sitten useampikin ihminen. Teidän... Meillä sattuu olemaan täällä useampikin säilainen tällä hetkellä. Joo. Mukana tulla ihastelevat kissoja. Parhaillaan kahvilan, kahvilan puolella. puolella. Joo, joo. Onko teillä joku tämmöinen virkistäytymispäivä vai? Joo, meillä on tämä vuoden, vuoden pakollinen virkistäytymispäivä tänään ja, ja. lähdin sitten katsomaan tänne. Että. Päätitte, päätitte tulla Tallinnaan. Hmm. Se oli tosi kiva, tosi kiva kun saatiin, saatiin tietoa nyt teistä, miten teillä toimitaan ja mitkä on ne teidän tavoitteet ja miten siihen voi vielä tulla mukaan ja miten voi olla auttamassa muutenkin teidän toimintaa. Kiitos sulle oikein paljon. Kiitos. Ja sulla oli viimeinen musiikki siellä. Joo, jos olettaisi tämmöinen vähän iloisempi biisi sitten kuin Aretha Franklinin Oh Happy Day. No niin, vietetään nyt oikein, oikein iloista loppupäivää ja iloista jatkoa. jatkoa teille ja me tuota, pistämme nyt tämän studion kiinni. Moi moi! How how a oh, happy day. Oh happy day. Oh a happy, oh, happy day. Oh happy day when Jesus was. away Ladies and gentlemen, my friend Miss Mavis mistake.